От і вталапалися, скриготнув зубами Ромка. І тієї ж миті до кімнати зайшла Маргарита Степанівна. Окуляри з мого носа враз злетіли і опинилися на її носі. «О!» – вигукнула вона. «Тепер я бачу, а вже ж це не ви розбили мені м'ячем вікно і полювали на мою кіцечку. Пробачте, дорогі, от що значить недобачати і не бійтесь мене!» Ніяка я не відьма, артистка я колишня. В театрі юного глядача, в казкових виставах відьом грала. Давно вже на пенсії вона зітхнула. Але в очах її стрибали веселі бісики. «Пробачте, – сказав Ромка, – ми, ми дуже поспішаємо. – От будь ласка, двері, – попросив я. – Стривайте, – сказала Маргарита Степанівна. – Я вам станцюю на сам кінець. І вона заспівала. Хоч я, відьма, та співаю, Бо веселу вдачу маю, Хоч стара я і сліпа, Ще й танцюю, го па, -па. І так хвацько по-молодому пішла навприсядки, Що аж задзвеніли весюльки на люстрі. А тоді гепнулася спиною на диван, Кумедно задригавши ногами. Ехе, Ех -е – важко дихаючи сказала вона. «Сумую я за сценою, за глядачами. А де ж ваші аплодисменти?» Ми з Ромкою перезирнулися, і заплескали в долоні. «О, це інша справа!» І вона кумедно вклонилася, взявшись двома пальчиками за край спідниці. «А тепер бувайте мені здоровенькі!» Дивна артистка-відьма очинила нам двері, і ми щодуху побігли до школи. Класи вже були порожні. Майже всі учні розійшлися додому. Лише в нашому класі сиділа за партою нещасна заплакана ритка. «Додому йти, вона боялася!» «Стривай, ридко, стривай, ми зараз!» Вигукнув Ромка, і ми з ним побігли у спортзал, розсунули мати. Між ними на підлозі лежав ланцюжок з колоном у вигляді сердечка. «Бери, це ти побачив!» – зітхнувши, сказав Ромка. «Ні-ні, удвох, тільки удвох!» – благородно сказав я. «Удвох, так удвох!» – не зміг приховати задоволення Ромка. «І ми побігли в клас!» і віддали ритці її пропажу. Я тримав за колон, а Ромка – за той підступний замочок ланцюжка, що так невчасно розкривався. Ритка радісно зойкнула, і тоді обняла нас обох за шиї і притулилася головою до наших голів. Про чарівні окуляри ми їй, звичайно, нічого не сказали. Ми ж домовились не говорити нікому. Нас чекала ще одна несподіванка. Ми виявили у своїх кишенях по дві шоколадки театральних. Коли дивна артистка Маргарита Степанівна встигла засунути їх нам у кишені, хто зна. По одній шоколадці ми дали ритці. Вона мало не заплакала від розчулення, вона ж так любить солодкі. Ми хотіли того ж дня подякувати за шоколадки Маргариті Степанівні, але шукали-шукали той двір і ті візерунчасті двері, але так і не знайшли. «Що ж ти хотів? – сказав Єромці. – Чудеса? Вони і є чудеса!